Може, ввечері вип'єте з Ніною?» – сказала Настя вдома чоловікові. Сестра просила допомогти їй поклеїти шпалери, то розбираюся сьогодні поїхати в село. Може, обійтись можна без мене? огризнувся він. Нехай Генник допоможе, бо тільки й знає, що ночами по бабах вештатися, а вдень спати. Перед поїздкою Настя попросила сина повести її до Жанни. Подруги Іванни. Хлопець неохоче погодився, і вже за півгодини вони стояли перед дверима квартири, де мешкала дівчина у своїй подруги. Настя довго тиснула пальцем на дзвінок, але ніхто не відчиняв. Поверталася додому, сусідка з рудим котиком на руках зупинилася біля своїх дверей і, оцінюючи, подивилася на Настю. Доброго дня вам! привіталася Настя. Може, ми помолилися, тут живе Жанна? Не вона одна, сказала жінка. Тут дві лахудри живуть, ще й дитина є в одної. Настю більше різануло прикреслово на адресу її доньки, але вона стримано проковтнула образу і поцікавилася. Де можна знайти хоча б одну з них? Я за ними не слідкую, повагом промовила жінка і попестила коту спину. Але одна з них з дитиною гуляє в сусідньому дворі біля пісочниці. Настя з сином вийшли з будинку і подивилися на балкон третього поверху, де була квартира Жанни. На балконі сушилася випрана білизна. Серед багатьох дитячих речей Настя помітила корточку захисного кольору, напевно ту, яку приходила до дому прати Іванна. Жанну... Вони таки знайшли за рогом будинку. Вона сиділа на лавці біля пісочниці, де грався з машинкою її син. «Ви, Жанна?» – спитала Настя жінку. «Я мати Іванни, а це її брат. Я його знаю», – відповіла Жанна. «Що ви хочете?» «Я хочу зустрітися зі своєю донькою». «А я тут яким боком?» – не дуже люб'язно промовила жінка. «Зустрічайтесь, я ж не забороняю. Де вона працює?» Я можу сходити до неї на роботу? Якщо Івана вам сама не сказала, де влаштувалась на роботу, то чому я повинна розповідати? Самі спитайте в неї. Вона мені не каже, зітхнула Настя, тож я хочу від вас дізнатись. Та відчепіться ви від мене, кинула грубо. Я вам нічого не винна. Мамо, Гнадій потяг її за руху, ходімо звідси. Розмови не вийшло, тож не будемо марнувати час. З неприємним осудом на душі та у здогадках Настя вимушена була піти. Про таємничу роботу доньки вона знову нічого не дізналася, але камуфляжний одяг чомусь не йшов з голови. Розділ 57. Настя переступила поріг батьківського будинку, і її серце облалося кров'ю. Ніна вже поздирала зі стін старі шпалери, і серед копи сміття лежав календар мами із зображенням коня, а поруч мамина хустка, яка була за ганчірку. Щось не так? запитала Ніна, помітивши збентеження сестри. Навіщо ти викинула мамин календар, сказала Настя. Вона повернеться додому, і їй буде неприємно. Я куплю новий, не переймайся. Їй сподобався саме цей. Настя підняла календар. Трошки підклеюв. «А потім почепамо на місце». Настя протерла долоною пил. І хустка була її улюбленою. «Я куплю краще, весело», – мовила Ніна. «Це зараз я без копійки і в боргах, а були часи, коли гроші молили в кишенях. Віриш чи ні?» «Вірю», – розгублено сказала Настя, і почала перевдягатися. Сестри відправили Генника на город рвати бур'яни, а самі заходилися клеїти шпалери. «Ніяк не можу забути Москву», – розповідала Ніна, намазуючи шпалери клеєм, весь час перед очима стоїть. Дивовижне, неймовірне місто, не моя батьківщина, але воно стало мені рідним. Навіть не знаю, як я тут буду жити і чи звикну взагалі. Насті були неприємні такі розмови, тому вона перевела на іншу тему і поцікавилася, коли повернеться Володя. Уже скоро відповіла сестра. Документи про звільнення підготують і приїде. Я так за ним скучила. Потрібно його вдягти, взути, відгодувати, а я ще не маю роботи. Я переберу одягеника, там є хороші речі, які йому малуваті вже. Є і джинси, і светри, і сорочки, і навіть дві, Нові неношені футболки, сказала Настя. Тож на початок буде що вдягнути. Залишиться придбати лише взуття. Це добре, якби ж я знала, що таке зі мною трапиться, то припасла б грошенят, поки добре заробляла. Не переймайся. Ніхто не знає, що з ним буде колись. Все буде добре. Якби ж то зітхнула Ніна. Чула про фільтраційні табори. Навіть не хочу говорити про ту дурню. А про поранених українських солдат? Що саме? Чула, скільки їх пропадає безвісти? Так війна йде, то все є і полони, зниклі безвісти. Уже достеменно відомо, що поранених солдат забирають і вивозять. Знаєш, куди? У госпіталі та лікарні. Куди ще можна? Їх забирають на органи. Ніна вирішила очі. Уявляєш? Мати чекає на сина, а на ньому хтось наживається, продаючи його орани за кордон. І знаєш, хто за цим бізнесом стоїть? Керівництво України. То це вже занадто розсміялась Настя. Що не день, то нова казка жахачка. Хто їх вигадає? Російські канали. Можна подумати, що українські всю правду кажуть, ображено сказала Ніна. Взагалі їх зараз нема, то й добре. «У нас і є», – похвалилася Настя. Генник купив антену, установив її на балконі, тож вона ловить деякі канали українського телебачення. «Дивитися брехунів?» «За кількістю і якістю брехні російських ЗМІ потрібно вже давно занести в книгу рекордів Гіннеса. Ти мені краще скажи, сестричко, як ти могла таке вчинити із нашою сусідкою? Що ти маєш на увазі?» – спитала Ніна. Закінчивши водити валиком по приклеєній шпалері. Як ти могла підняти руку на тітку Дусю? А ти знаєш, що вона надумала? Повісила український прапор. Знаю. Усе правильно вона зробила. Ми живемо в Україні. Тож вона повісила прапор своєї держави. І не подумала, що завтра сюди прийдуть ополченці, і ми всі будемо винні. Ти знаєш, що за прапор розстрілюють? «Не тебе ж розстрілюватимуть», – зауважила Настя. «Навіщо спокушати долю?» Я зрозуміла б інших, які пішли на розправу, хоча й це не вкладається в голові. Але ж ти! Вона ж тебе на руках носила, пестила, доглядала, чекала на тебе, а ти тільки приїхала і побігла бити беззахисну вдову. Як можна? Знаєш, що я тобі скажу, сестра?» Ніна уважно подивилася сестрі в очі. Останні три роки мене багато чого навчили. Зокрема, я зрозуміла, що за своє місце під сонцем потрібно боротися. А яким методом? Неважливо. Іноді потрібно переступити не тільки через себе, а й через близьких тобі людей. Знаєш, для чого? Щоб від них не падала тінь на те місце, яке ти обрав для себе. Такою, сестру, Настя ще не бачила. Чужа, зла, жорстока, зовсім не та, якою була раніше, на яку вони з мамою так чекали, за якою лили сльози і молили Бога про її повернення додому. Зайшов у хату Гнадій і сповістив. Щойно телефонувала Марійка. Баба Дуня, вона померла. «О, Господи!» – зітхнула тяжко Настя. «Потрібно кидати роботу і їхати поміняти долари, поки ринок не розійшовся». Марійка сказала, що нічого не потрібно. Бабця залишила на свої похорони п'ять тисяч гривень одяг собі, якісь там хусточки, рушники і все таке. «Я теж поїду», – сказала Ніна. Витерла руки маминою хусткою і пожбурила її, у відрої сміттям Розділ 58 На похорон поїхали двома автівками За кермом Форда був Геннадій